Як і всі діти села, Даринка з дитинства була привчена до великих фізичних навантажень і навчилася не нарікати на втому. Але зараз вона дійсно почала сильно виснажуватися. «Святіко, ти не могла би сьогодні приготувати зелений борщ?» – запитала Даша подругу, яка щойно влетіла до кімнати. «Ти ж цілий день удома просиділа!» А я приходжу з роботи і бачу порожню каструлю. Весело, без зла, сказала Світлана, знімаючи чорні блискучі бусинішки. Ти не повіриш, я цілий день провалялася в ліжку, але почуваю себе так, наче три зміни відпрацювала, сказала Даринка, кутуючись у плед. А чому три, а не дві? засміялася Світлана. Ну, після двох змін я взагалі не відчуваю втоми. А, може, ти переспала? Боки відлежала? Не знаю. Значить, дорога моя подруга, я можу тобі замість лікаря поставити точний діагноз. Це називається лінощі. Свєто, ну, ну чесне слово, не можу. Звергань борщик. А я за тебе потім два рази готувати буду. Ну, ти ж мене знаєш, я ніколи не пропускаю свою чергу готувати. Ходімо вдвох, сказала Світлана, переодягнувшись у легкий ситцевий халатик. А то мені нудно самій. Тоді ніхто нікому не буде винен чергування по кухні. Мир, дружба, любов. Умовила, сказала зітхнувши Даринка, і підвелася з ліжка, загортаючись у теплий махровий халат. «Ти що, зглозду з'їхала?» – засміялася Свідка. «На вулиці спека? А ти в теплому халаті і під пледом?» «Та щось мене морозить», – зіщулилася Даша. «Може, застуду підхопила? Температуру міряла?» «Міряла. Називається ні туди, ні сюди. 37 градусів. Але хоманить так, ніби всі сорок». Ну, ти хоч посидь поруч зі мною, пом'якшала Свідка. Я все сама зроблю. Дівчата пішли на маленьку кухню і Даша сіла на стільчику за столом. Світлана швидкими рухами виклала з невеличкого холодильника, який торохтів удень і вночі овочі на стіл, і, набравши в каструльку води, почала чистити картоплю. А що це ти так сяєш? запитала Даринка. Та так, просто. Відповіла Свята і загадково посміхнулася. Ну, не хочеш говорити, не треба, але ж я бачу, що ти світишся від щастя. То вгадай з трьох разів. Невже невже Веніамін запропонував тобі? Не зовсім? Для цього він іще не дозрів, але вже на підході. Закохалася у високого та багатого блондина? «Ха! Ще чого! У тебе залишилася одна остання спроба!» ну, «Якщо не ти, значить у тебе хтось закохався!» «В одну шкуру закохався, любов!» «Любов, дорога моя!» – сказала Світлана з виглядом бувалого знавця і кинула останню очищену картоплину у воду. «На хліб не намастиш і борщи з нею не звариш!» – Отримала премію? – Вже близько. – Премію за свою завзятість. Веніамін запросив поїхати з ним на море. – У двох, – тріумфально повідомила святка, аж підстрибнула від радості. – Та не вже? Уяви собі. – У мене за графіком відпустка в липні. Ось ми поїдемо з ним у першу нашу подорож. Але це ще не все. Свята подивилася на подругу сяйливими від щастя очима. Море теж буває різним. І ми поїдемо в таке місце, Святка закотила очі вгору, До Криму? Слабода, шулю береш! До Туреччини, уяви собі! А, це здорово. Я ніколи не була за кордоном. Ну, під натуж свого, нехай організує тобі весільну подорож. Ага, організує. Подорож у його село картоплю копати. Фу, як гидко, святка грайливо наморщила свій маленький носик. Ніякої тобі романтики. А що робити? Треба ж батькам допомогти. Ха, я б не поїхала. А якщо вони самі не можуть упоратися? Ну, можна дати їм гроші? Хай наймуть алкашів, щоб вирили картоплю. Та ми самі швиденько впораємося. Слухай, Дашо, а у нас зелений борщ не вийде, сказала Світлана спритно шаткуючи щавель. Про сметану ми й не подумали. Якби вчасно згадали, то я б купила по дорозі додому. Ой, що ж будемо робити? Ну, я, як ти бачиш, роботу собі знайшла. А тобі не завадить розім'яти боки, які за день відлежала, та сходити до крамниці. Правильно я кажу? Куди ж мені подітися? Може, і правда я залежалася? Піду, пройдуся». Даринка натягнула на себе свій улюблений сарафан, рожевий, з яскраво-червоними маками, і по тілу пробігли мурашки. Одяг їй здався занадто холодним. Причесавши волосся, вона поправила чубчик і, переконавшись, що шрам на лобі ретельно замасковано, вийшла на вулицю. Яскраво світило сонце, чітко даючи зрозуміти людям, що літо не за горами. Пішли люди, одягнені легко, зовсім по-літньому. Але Даринку все що проймала незрозуміла остуда. Вона прискорила крок і вже за кілька хвилин зайшла в невеличкий продуктовий магазинчик. Від кондиціонерів линула свіжість і прохолода, що здалася Даші справжнім морозом. «Напевно, я застудилася», – подумала Даринка і попросила продавця дати їй сметану. Вона похапцем дістала гроші, тремтячими пальцями поклала їх на монетницю і швидко вийшла на вулицю, де гріло рятівне сонце. Коли Даша увійшла до квартири, у неї вже цокотіли від лихоманки зуби. Вона мовчки поставила на стіл півлітровий пластиковий стаканчик сметани і, не переодягаючись, пірнула під плед. Так, протягнула Свідка, схоже, нам час на лікарняний. «Пусте. Скоро це минеться», – трусячись від холоду, – сказала Даринка. «Кінь на мене зверху яку-небудь ковдру». Світлана укрила подругу ковдрою, сунула їй під пахви холодний термометр. «Тридцять сім і один», – повідомила Світлана, глипнувши на термометр. «Приписую тобі, хвора подруга, постільний режим і тарілку борщу». Даринка прикрила очі і закуталася в ковдри, збудувавши собі з них барліг. Коли Свята принесла їй пахучий борщ, Даша з'їла кілька ложок, намагаючись зігрітися його теплом, але не відчула смаку. «Ну як? Смачно?» «Смачно», сказала Даша, «спасибі тобі». Вона з'їла ще трохи, зовсім не розрізняючи його смаку, і відчула, як до горла підкотила легка нудота. «Їж, чого ти?» «Дякую, Святику, щось не хочеться». «Ну, хоче ще дві ложечки?» «Та щось мене нудить». «А ти не того?» Свята заусміхалася, її очі округлились, а фарбовані чорні брови тоненькими дугами поповзли вгору. «Що того?» «Ну, я маю на увазі з Льошкою». «У тебе одне на умі, не того», – сказала Даринка, загортаючись у ковдри. На обличчі святки з'явилося щось подібне до розчарування. «Свєтику, я посплю годинку-другу, а ти потім мене розбудиш, добре?» «Та спи вже! Куди тобі поспішати?» «Треба піти льошці щось віднести, поїсти». «Я візьму йому борщу, добре?» «Ага, я, значить, готувала його для твого Льоші, а у нього рук немає?» «Руки є, а нога в гіпсі. Не будь, Святику, такою занудою». «Я не зануда».